Poezis Ileana Mălâncioiu Despaima unei clipe Despaima unei clipe mai senine Centain îmi pregătește o spaimă și mai mare. Mă întorc peste prăpastia pe care cu spaimă am trecut o către tine. Un gol imens mă ține tăcut deasupra lui și mută munții către care vin. Simt marginea prăpastiei pierind asemenea unui orizont divin. Fă un hotar mai sigur între mine și între țărmul tău care s-a dus. Vreau să mă apropii fără să te văd. Mi-frică și merg ca privită de sus. Ileana Mălâncioiu Dormeam lângă acel munte Dormeam lângă acel munte Ce nu mai e urcat Și toți visam deodată același vis urât În care cineva ne-a coborât Tocmai acolo unde eram cu adevărat Ne bucuram Că încă mai suntem atârnați de stângele albastre Și preamăream supuși frânghiile în care eram puși Să așteptăm până vom fi salvați. Numai când ne rodeau până la os, Ne cățăram pe ele încet încă odată. Dar ori se adâncea prăpastia căscată, Ori cineva de sus... Ne tot lăsa în jos. Dormeam lângă acel munte ca lângă un paradis pierdut, În care lumea aceasta vinovată nu mai putea să ajungă pe jos ca altă dată Și încerca să urce pe sforile din vis. Ileana Mălâncioiu. Gravitația dispăruse. Gravitația dispăruse de multă vreme. Lucrurile cădeau din ce în ce mai sus. Oamenii ajunși pe alte orbite strigau cât puteau ce aveau de spus. Cei rămași pe loc se țineau fiecare decât un copac foarte gros și, în liniștea în care așteptau, totul era cu capul în jos. Dacă s-ar fi putut aduna într-o piață, dacă și-ar fi dat cineva foc, poate că unul dintre cei desprinși de lor ar fi reușit să cadă la loc pe pământul de care s-a îndepărtat, odată cu neobișnuita Rotație și poate că s-ar fi ajuns din nou la gravitație și toate căderile ar fi fost în jos și toate înălțările ar fi venit de la sine, dar nimeni n-avea curaj să se mai desprindă de copacul de care se ține. Ileana Mălâncioiu. Am început să aștept. Am început să aștept. Se apropie. În vis, sufletul face exerciții de ieșire din trupul care stă În Întunericul pare în afară de fire și de timp. Și de orice iluzie. Încăperea mea este un ținut pustiu Prin care se rotește căutând ceva Și bucuros că e încă viu. Facem taină salturi ireale prejurul meu și în sus și în jos Să afle cum va fi desprins de trup. Și să se întoarcă iarăși în cutia de os făcută anume pe măsura lui, în care îi era cald și bine și în care de trei ori pe zi îi se îngăduia să se apropie de tine. Ileana Mălâncioiu, aveți grijă! Pământul țării mele nu este numai ceva din afară. Pământul țării mele este și în creierul meu. Acolo rodește bine și în anii când îl uită și în anii când îl bate Dumnezeu. Acolo seamănă cu materia mea cenușie. Intens, populată de îngeri și păsări sfinte Acolo nimeni nu se bate cu el în piept și nimeni nu-l minte Acolo spicele se coc la vreme, acolo nu rămâne porumbul necules Acolo este loc și pentru culegători De acolo, din când în când, ies gânduri curate ca fluturi albi să fie mai frumos și afară, Acolo rămâne din când în când Un gol nesfârșit și o durere amară. E ceva care începe să mă neliniștească, Mi-e frică pentru mine, Se petrec mari schimbări, Aveți grijă de creierul meu Înfierbântat de durere. Aveți grijă de pământul roditor al acestei țări. Lectura Lidia Popița Stoicescu.